Huru-bəb <gülüyor> al-istihəm-u fəl-əzəm Yəni Rahiməhullah Yəni azam fəzilətini təhər. Yəni azam vələməyədə çöp atmaq Vəyə çöp çıxatmaq. Və burada Rahiməhullah Nuhur-u əyran Meşhur sahabinin Yalnız ki, Rasulü sallallahu aleyhəsəni dua ki, ona ki, ondan hədis götürmək. Ona görə müsləlmanlar Abu Hurayadan gələn hədisləri heç baxmırdılar və baxmırlar. Çünki, rəsus-həssə dualib onun üçün ki, e, Ya Rab, üçün güclü ilə. Ona, əni, sünə o acəmələ, xüsusən, Abu Hurayanın rivayətində rahat də ki, Abu Hurayanın rivayəti burada gedir, həm üçün fiyamda, üçün duası. Həm onun və Hepsini güclətmək, həm onu sevmək. Çünki Peyğəmbar sallarsan dua eləmişdir. Və burada Allahın xanımlarından gəlin ki, bəs Peyğəmbar sallarsan deyir ki, əgər insanlar bilsəydirlər ki, bu nidada, yəni azam verməkdə və birinci səhvdə deyənmək fəzilətin bilsəydirlər, nə qədər fəziləti var, <gülüyor> görərdün ki, bir-birinə itələyərlər, İstəyərlər, birinci çatsınlar, o dür gələrdilər. Lakin bilmirlər. Ayrındır, azam verməkdə və birinci səhvdə deyən mağın fəzilətin. Əgər bilsəydilər, görsəydilər, tam o qaça-qaça gələrdir ki, tez, birinci mən çatın. səfə. Və həmsinin <gülüyor> Piyanbar sahasını deyir ki, həmsinin kim, əgər bilsəydilər, tüb namazından və işə namazından fəzilətə nə deyil? İməliyə-məliyə gələdilər. Yəni, cəmahtan qılmağa. Aydınlə məkəddə. Burada Buxari Rəxanətullah bu hədisi gətirməkdə məqsəd odur ki, hadisin əvvəlində gidən o ləfs söz ki, var ki, əgər bilsədilər, azam verməkdə. Azam verməkdə nədir? Yəni, birinci səhvdə. Onun görə, hətta hərdən elə olardı ki, xüsusən əgər müazin təəni olunmuş, müazin olmayanda, çoxsus istəyər davranı o versin. Onun görə çöp çıxarlarla, bəs, çöp çıxartmaq olar. Xüsusən, hmm, deyirsən ki, bəs birdən baxıcılar istifadə edir bəli şeylərdən, lakin baxıcılar çöp çıxartmaqla Müslümanların çöp çıkartmaları ayrıdır. Bakıcılar olmayan şey için çıkardırlar. Ama Müslümanlarsa olan şey için. Bu, bu şey var. Ve bilmiyorsan hansın. Hansı azam versin. Nece Resul sallallarsan çöp çıkartlar da yoldaşlarında. Dövüşe giden de cihada çöp çıkartlar hansın götürsün. Ayrındır. Bu cür olar çöp çıkartmak. Yəni, məlum olan şey üçün, məlumdur şey, bir şey, lakin bilmirsən hansını götürəcəm, hansını edəsən. Orada e, hansı yerəli gətsən, hansı bilinəcəksən. <gülüyor> bu cür şeyini çöp çıxarım olar. Amma baxıcılığına çöp çıxarım o şeydir ki, məlum olmayan şey üçün, qeyb bir şey üçün çöp çıxarlar, qeybdən xəbər vermək üçün. Və, bu cür halamdır. Və burada, yəni, görür ki, bəs bu cür olar. Yəni sahabələ bələylərlə hərdən ki, azan vermək üçün bunu göstərir ki, azan verməyin xəzilətini göstərir burada. Yəni cəmaət şəhəsərlə. Kim azan versin. Və həmişə burada başna buyurur, "Bab, al-kalamu Yəni azan azanda danışmaq. Başqa şey yoxdur ki, azan zikirdi. Zikirdi və zikirdə danışmaq olar, əslən. Bələ ki, yaxşıdır, müstəhəbdir zikiri təkrarlamaq. Xüsusən də azanı o vaxt ki, biləndə onun fəziləti nədir? Amma belə birdən sözün olsa, deyə bilərsən, yani danışa bilərsən azanda. Heç nə yoxdur. Həmçün, gülmək olar azanda. Aydınləyir. Bələ ki, e, bəninmir səbəbsiz, yəni, zərurətsiz danışmaq bəninləyir. Əksinə, azan verəndə yaxşıdır, plasma asma mazidinə və təkarlamaq mazidinə deyir, o daha yaxşıdır. Amma belə nanışmaq heç olmaz, bir günah qazanmır insan. Sonra, e, burada Buxarə Rəhəmullah, çor adamın azan verməyəndə toxunur. Qalın məsələ inşallah qalsın, gələn dəxtlərimiz Allah biləyir.